Ввечері літинські козаки, такі сміливці, як Рарога та Шмалій, без крісів, але з револьверами і гранатами в кишенях, ішли до червоних, черкувалися з ними Одного вечора і отаман пішов з козаками на помешкання до знайомого селянина Там були і червоні молодші командири Випили і закусили з ними Москалі справляли дивне враження. Ніби всі духом старських часів, ніхто з них у комунізм не вірив, була навіть помітна ненависть до комуни. Однак ці люди у своїй азійській пасивності робили те, що їм потліт руки і комуністи наказували. Щоб козаки не нудьгували, орел та ковбасюк розповідали повчальні історії з минувщини України про москалів, поляків, жидів. Зокрема, і про вродливу дівчину месницю, від імені якої, як вважають, і пішла назва літина. Організовані ковбасюком у добрий хор козаки співали. Ввечері приходили у гості дівчата й молодиці, танцювали, кохалися. Орело міг однієї ночі вирізати москалів, але не зачіпав їх. По перше, бій у селі наражав жителів на каральну акцію, по друге. Козакам довелось би перебиратися на нічліг у жовтневий ліс. Та й з огляду на закоханого начальника дивізійних розвідників, якого Орел вже почав використовувати у роботі, не хотілось тривожити червоних. Листопадовий РЕЙД Закінчувався прохолодний жовтень 1921 року. Снігу ще не було. Від звіду надійшла вістка, що червона кіннота з містечок і повітових центрів терміново виїхала на Захід. «Що сталося?» – запитував себе Гальчевський. «Невже справжується казка про війну поляків з більшовиками з причини невиплати червоними полякам контрибуції?» Через кілька днів надійшла чутка, що під містом Деражнею хтось розбив червоних. На ранок Орел дізнався, що якісь невідомі повстанці ночували у Вербці та Вербицькому майдані. Забравши там підводи, виїхали у напрямку Кожухова і Хмільника. Коли підводи повернулись, від візників довідалися, що проходив відділ полковника Палія, а далі на півночі, прямуючи на коростень, іде частина генерала хорунжого Юрка Тютюнника, яка має намір вийти до Києва. Селяни не помилились. Це справді була подільська група Михайла Палія-Сидорянського, сформована з інтернованих у польських таборах старшин та козаків армії УНР. У ніч на 26 жовтня вона перейшла польсько совєцький кордон. Напрямком її руху було визначено Барх, Хмільник, Вінниця, Житомир. Головне завдання групи полягало в тому, щоб стягнути на себе увагу частин Красної армії і дати можливість успішно перейти головним силам повстанської армії Юрка Тютюнника. На 7-10 листопада Подільська група повинна була прибути в район Малина, Радомишля і Чоповичів та з'єднатися тут з головними силами. Група нараховувала 306 козаків та 36 старшин. 27 жовтня, рухаючись на Ярмолинці, відділ Палія Сидорянського зустрів Червону Сотню і, розгромивши її, рушив у напрямку Янчинців. Тут у дорозі до Палія приєднався кінний загін Отамана Антончика. Неподалік Деражні, в селі Згарках, подільська група розбила 8-й кінний полк Червоного козацтва. Наступний бій сьомим кінним полком, підсиленим рештками восьмого полку, відбувся коло села Гути. Після чергового успіху учасники листопадового рейду рушили через села Сахни та Зіновниці, в околицях яких неодноразово оперував Яків Гальчевський. Але чому Отаман не був наперед повідомлений про виступ українських частин? Чому, переходячи поділля, не зв'язалися з ним? Якби Орел знав про плани Юрка Тютюнника, то не зсаджував би козаків з коней, а подбав би, щоб і колишніх шепелівців посадити на коней. В останній час було чимало можливостей до того, а кінний відділ повстанців у 150-200 вершників – це сила, яка може легко здійснювати нічні напади на полки. Тепер здобути коней, коли вся червона кіннота в русі, важко, але все ж обов'язком було допомогти полковникові Палієві. Від телеграфістів Орел отримав інформацію, що Палія переслідує друга дивізія Червоного козацтва у складі шести полків.